Flyktingströmmen från Östtyskland till Västtyskland ökar för varje vecka. Trots internationella protester och diplomatiska ansträngningar begränsas östberlinarnas rörelsefrihet mer och mer. Och den 13 augusti börjar östberlinsk polis och militär spära av den östra delen av staden med taggtråd och senare med betongblock. Här är Berlin och här är Brandenburger Torr. Och här går gränsen mellan Öst-Berlin och Väst-Berlin och gränsen mellan öst och väst helt enkelt. Jag står ungefär 20 meter ifrån Brandenburger på västsidan. Längre än så här får jag inte komma. Folkpoliserna vinkar avvärjande med handen när jag försöker närma mig. Framför porten, framför Brandenburger Hår har fem stridsvagnar kört upp sina gröna färger- de är blomstersmyckare, det sitter buketter av astrar och buketter av presskragar på var och en. Och bakom dem står folkpoliser i rad, folkarmister och verkskydd. Allsammans beväpnade med gevär och med bajonetterna påsatta. Här är annars folk folktomt framför Brandenborgertår. polisen har iakttagit alla försiktighetsåtgärder och har spärrat av gatan 400 meter ifrån den här porten in till Östberlin för att inte riskera att det ska komma till några motsättningar mellan Västberlinarna och polisen på den östtyska sidan. Och där ser jag uppe på Brandenburger Tor går också ett par folkpoliser på vakt välbeväpnade. De har en ypperlig utsikt bort emot människomassorna på Västberlins sida som står halvvägs bort av Sigrissojle. Och de har naturligtvis bevakningsuppgifter att utföra där uppe. Det är här inte längre fråga om en gräns i vanlig mening, det ser mera ut som en frontlinje. Reporter Sune Karlsson. Kubaner som lever i exil i USA planerar att anfalla Kuba och störta Fidel Castros regim. Den 17 april landstiger en invasionsstyrka i Grisbukten med gammal amerikansk stridsutrustning till sin hjälp. USA har valt att stödja aktionen och bedömer att projektet har starkt stöd på Kuba och att många kommer att ansluta sig till exilkubanerna. Men det blir precis tvärtom. Efter fyra dagar är styrkan besegrad. Sovjetunionen anklagar USA för att vara angripare och hotar med att intervenera på Kuba. Och även många västländer kritiserar USA hårt. Den 3 juni möts USAs nya president John F. Kennedy och Sovjetunionens regeringschef Nikita Krustjoff för första gången. Toppmötet äger rum i Wien. Fasaden utåt är leende och avspänd men under överläggningarna har de båda ledarna olika åsikter om det mesta. Sovjetunionen begär i en not i oktober förhandlingar med Finland och där fruktar man att Sovjet kommer att kräva att få ha baser i landet. Noten leder till en kris. Finland upplöser riksdagen för nyval. Den 24 november möts Finlands president Kekkonen och sovjetledaren Khrushchev. Det leder till att förhandlingarna skjuts upp, men Finland ska i gengäld informera Sovjetunionen om läget kring Östersjön.